Розділ п'ятий, в якому хлопці роблять перерву на обід, під час якої трапляється несподівана випадковість. «Оу, деркнабе!» Лисуватий іноземець прокинувся. Пошрамований дядечко, який тільки-но приїхав, не привітався з ним. Слова «гутен морген», «гутен так» хлопці добре знали, бо вчили ж німецьку мову а одразу почав, трошки затинаючись, щось розповідати. З цього хлопці зробили висновок, що пошрамований з їхньої ж кампанії. Мабуть, вони десь його залишили, а оце зараз забрали. «Певно, перевіряв, розвідку робив, щоб переконатися, що ніхто не перешкодить», – прошепотів Марусик. «Та цить! Дай послухати!» – цикнув на нього Сашко Циган. Але хоч як вслухалися хлопці в розмову прибулих, не могли зрозуміти анічогісінько. Те, що говорять вони німецькою мовою, було ясно. Окремі слова знайомі. А от про що, балачка, хоч ти вбий? От коли пошкодували хлопці, що на уроках Олени Всеволодівни ловили гав, грали в морський бій та обстрілювали жованими паперовими кульками, Панька Цигилика. Та від цього було не легше. «Чого ж вони не копають?» – прошепотів Сашко Циган. «Ага, я вже їсти хочу!» – прошепотів Журавель. «Мабуть, чекають ночі. Таємно, без дозволу скарби, як правильно викопують тільки вночі», – авторитетно заявив Марусик. Він читав більше друзів, полюбляв пригодницьку літературу і мав у детективних справах, Неабиякий досвід. То що, нам до ранку тут сидіти без різки в роті? Прошепотів з тривогою журавель. Мати сьогодні такий обід варить. Борщ з пампушками, качка з яблуками, на третє пундики і компот. Марусик глибоко зітхнув. Хлопці, шепнув Сашко Циган, а чого нам усім трьом тут стовбичити? Давайте по черзі «На обід збігаємо. Двоє чергуватимуть, а один...» «А що матері скажемо?» – шепнув журавель. «Чому не разом?» «Ну, ну що рибу на голубенці ловимо? Клює не самовито. Не можемо одірватися. Ти перший, журавель, іди. Твоя ж мати, підготуєш її, та їсти ти завжди більше хочеш. Іди!» Журавель не став сперечатися. Як ви вже знаєте, сперечатися він не вмів, та й думка про запашний борщ з пампушками, рум'яну качку з яблуками та солодкі пундики з компотом позбавляла його сил сперечатися.